не зробивши копії з нього. Розуміється, начтабору повинен був це зробити. Це був його обов'язок, як був обов'язок Іваненка по приїзді зараз же передати листа своєму начальству. Але читати сам листа він не міг. І голова була тупа та важка, і більний в ущуці. І головне, чогось не хотілося читати його тут, не тут, тільки не тут. Він помалу вдягся і глянув у сіре вікно. За ним повільно, але діловито, розмірено, летіла з неба на землю армія пухнастих сніжинок. Температура у товариша з Москви була ледь ледь вище за нормальну. Прив'язка ранок пройшла добре, і товариш на штабору та лікпом згодились пустити його, виїхати зараз же по сніданку. Про вчорашню сцену в лікарні ніхто мови не здіймав. Тільки збираючись уже йти до Алта, добре насадивши шапку на забентовану половину голови і тримаючи валізочку в руці, Степан Петрович раптом хмуро звернувся до начтабору. «Ну як же хворий?» Отшунів. Начтабору злякано перезирнувся з лікпумом і тихо відповів. «Хворий, товаришо, помер». І зараз же поспішив додати. «Він від хвилювання помер». Занадто хвилювався, і дуже хворий був. А що собі він таке дозволив з вами? Так він уже був не при своїм розумі. Він уже і до вас був, так би мовити, психічно хворий. Вони тут, я думаю, товаришу нічиєї немає. Степан Петрович нічого не сказав. Якийсь час постояв, дивлячись у підлогу, потім тихо пішов з хати. Нач табору і лікпом, тривожно перезирнувшись, пішли за ним. До самої Москви Степан Петрович листа з кишені не виймав. На занепокоєні запитання шофера, що побачив у нього перев'язану голову, він, слабо посміхаючись своїми широкими, такими, звичайно, соковитими, а тепер пошерхлими устами, відповів, що, посковзнувшись, упав лицем на камінь і розбив собі вилицю. У літаку він або тупо дивився перед себе, або дрімав, але листа все не виймав. Прибув він додому увечері, коли вся родина збиралася розходитись, хто до кіна, хто на партійне зібрання, хто на роботу. Поява голови її в такому стані всіх перелякала, але Степан Петрович, зробивши ще перед порогом свого помешкання напруження волі, натяг на себе веселий, трошки гумористичний вигляд і поспішив заспокоїти їх. «Не падайте непритомними, це ще не від атомної бомби». «Що ж це? Що ж це, ради Бога?» Посковзнувся на снігу, упав на камінь лицем і трошки цюкнув патрет. «Їжею мене не лікуйте, я прекрасно полікувався в дорозі. От тільки трішки втомився, тому зараз ж ляжу спати. А ви спокійно йдіть, куди зібрались?» І, скинувши на руки дуняще хутро бадьоро і весело попрямував до себе в спальню. За ним побігла Маруся і перед дверима спальні обняла батька за плечі, зазирнула йому в лице і тихо-строго сказала, «Гей, тату, а ти ж трішечки неправденьку сказав, я ж бачу, ти ж од мене не сховаєш». І тими самими, що в батька очі йма, і така сама, як батько, висока, струнка, і з таким же золотавим, як спіла пшениця волоссям, навіть з тими самими широкими і соковитими устами, вона пильно-пильно вдивлялась в одне незабентоване око батька, в уста його, в рухи і крутила головою. Ні-ні-ні, вони щось ховали. Але Степан Петрович м'яко зняв з плеча руку дочки і хотів щось сказати. Та у цей момент із своєю тачкою підійшла Катерина Семенівна і звернулась до Марусі. Дай спокій, батькою марусину. «Іди собі, он, Леонід, на тебе нетерпляче чекає». Марусина раптом обніла батька і гаряче поцілувала його у вільну щоку. «Добре, я завтра довідаюсь». Загрозливо труснула вона пшеничним перманентом і побігла до передпокою. А Степан Петрович та Катерина Семенівна зайшли в спальню. Катерина... Зараз же взяла за плечі чоловіка і посадила його в один фотель, а сама, погасивши світло на стелі, засвітила лампу біля ліжка, підсунула до Степана другий фотель і сіла поруч. Ну...